Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin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 اللهم صل وسل وبارك على هذا النبي الكريم شيخنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويشر لي أمري وحلل أقدة من لشان يفقه قولي اللهم لا شهل إلا ما جعلته شهلا وأنت تجعل الحذن والصعب إذا شئت شهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلنا ما ينفعنا وَجِدْنَا إِلْمَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Tuan-tuan Tuan-tuan muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpahan kurnia, nikmat dan rahmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada pagi ini kita bertemu. Setelah mana dapat kita menyempurnakan solat fajar secara berjamaah sebentar tadi. Dapat pula kita mengadakan kuliah pengajian pada hari ini. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wataala. Shalat pada kali ini sebagai pengisian. Suke saya menarik perhatian Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Kepada tajuk Ciri-ciri Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang mana Kita semua merupakan golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah Yang merupakan Satu-satunya golongan yang masuk ke dalam surga golongan yang berada di atas jalan petunjuk hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana hadis yang dinyatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, sallam wal-ladhi nasu muhammadin biadih لا تفرقن امتي على ثلاثه وسبعين فرقه واحده في الجنه والثانيون شبعونا في النعيم قال يا رسول الله من هم قال الجماعه وفي رواية ma'ana 'alaihi wa ashhabi yang bermaksud demi jiwa Muhammad berada di dalam genggaman tangannya yakni Allah Subhanahu wa taala umatku pasti akan berpecah kepada 73 golongan puak kumpulan hanya satu golongan puak yang masuk ke dalam syurga dan 72 lagi kumpulan ataupun golongan masuk ke dalam neraka lalu tanya oleh Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah mereka yang masuk ke dalam syurga yang satu golongan itu? Maka jawab baginda al Jamaah. Di dalam riwayat yang lain menyebut iaitu mereka yang berada di atas jalanku mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku ini yang dimaksudkan dengan golongan yang satu-satunya masuk ke dalam surga golongan al-jamaah ataupun ahlu sunnah wal-jamaah yang mana sifat anggushnah jamaah yang dinyatakan ialah mereka yang mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga jalan para sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka lah golong yang masuk ke dalam surga asalnya pasti tak. Ahli Surga bahkan orang yang pertama yang masuk ke dalam Surga tentu Surga tidak akan dibuka sehingga datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki sebagai orang yang pertama memasuki Surga di hari Akhiratlah diikuti oleh sekalian nabi-nabi dan umat yang pertama yang masuk ke surga ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan umat-umat yang terdahulu dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia ialah golongan para sahabat radhiyallahu anhum yang merupakan semuanya adalah ahli surga tidak ada seorang pun dikelilingan sahabat Rasulullah. Melainkan golongan munafiqut. Yang masuk ke dalam neraka. Tidak ada seorang pun yang masuk neraka. Melainkan golongan munafiqut. Yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Shalul. Yang Allah Taala menyatakan. Kinnal munafiqin. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di neraka yang paling bawah sekali. Sebab itu jalan Rasulullah dan jalan para sahabat merupakan jalan yang benar, jalan yang diikuti, jalan yang mana mereka ini mendapat petunjuk dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sehinggalah mereka itu meninggal dunia hidayah yang berterusan itu sebab kita selalu sering memohon kepada Allah agar diberikan hidayah yang berterusan mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus kita minta kepada Allah petunjuk, Walaupun kita sudah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kita Menganut Islam dan beriman Kepada Allah Tetapi tidak cukup dan tidak memadai Sebab diselah-selah kita mendapat petunjuk itu Barangkali kita melakukan Perbuatan-perbuatan Yang sesat yang bercanggah Sebab itu kita tidak mahu Dalam masa hidup kita ini Kita melakukan perbuatan yang bercanggah Perbuatan yang sesat Kita mahu titik-titik hidayah itu Ianya berterusan Sehinggalah Kita meninggal dunia Kita nak jalan yang lurus Maknanya kita bila dapat ketunjuk ni mana macam Kita mendapat satu garisan titik dan titik-titik yang seterusnya, maknanya garisan lurus. Sampailah kita meninggal dunia. Jadi sebab itu di zaman hari ini kita lihat bagaimana golongan yang sesat itu begitu ramai. Jumlahnya begitu ramai lah. Dibandingkan golongan yang mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa lagi kalau kita nasibahkan penduduk dunia hari ini Yang jumlahnya lebih kurang 6-7 bilion Hanya 1.5-1.6 bilion sahaja Yang beragama Islam Ada pun 4.5 bilion, 4.6 bilion Di kenangan yang tidak Islam Yang 1.5-1.6 bilion ini pun yang benar-benar berada di atas jalan petunjuk. Hanyalah beberapa peratusan Sedikit golongan yang minoriti. Yang inilah yang kita kena jaga. Agar kita berada di atas jalan petunjuk. Jalan yang diredai oleh Allah SWT. Bahkan Nabi juga pernah memberikan peringatan kepada para sahabat dan kepada kita semua dalam satu hadis dia menyatakan famay yas famay yaish fasayara khilafan kathira barangsiapa yang hidup selepas ini akan datang ini nabi kata kamu akan melihat perselisihan yang banyak fasayara khilafan kathira Orang yang akan hidup selepas ini makna akan datang ini akan melihat persisian yang banyak. Tapi Nabi memberikan kepada kita apa yang perlu kita lakukan ketika itu. Ketika mana berlakunya berbagai-bagai kesesatan dan persisian yang banyak di kalangan umatnya. Maka Nabi menyatakan: Alaytun disunnatin. Wahsulul Khulafah Rasulillah Mahdiin Abuwul Aleyha Bil Nawaz. Maka hendaklah kamu berpegang dengan Sunnah Sunnah yang iaitu ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa seluruhnya dan juga Sunnah Khulafah Rasulillah yang iaitu mereka yang berada di atas jalan petunjuk di dikelangan khalifah-khalifah. Pemimpin-pemimpin. Dan hendaklah kamu jijik sunnah tersebut dengan jijik geraham kamu. Maknanya begitu kuat kita kena berpegang dengan sunnah dan ajaran baginda dan kulafa ar rasyid Baulah kita golongan yang selamat Golongan yang berada di atas jalan petunjuk Golongan yang satu-satunya yang Nabi kata Masuk ke dalam surga Adapun 72 golongan lagi Masuk ke dalam neraka juga Banyaknya kumpulan-kumpulan yang susah Pada zaman dulu Apa yang dinamakan dengan kumpulan Hadariah Jabariah Mu'tazilah Khawarij, Syiah Dan seumpamanya Bahkan juga timbul lagi macam-macam lagi golongan Yang sesak Bahkan Ada pula yang Mengaku Tuhan eh. Dulu ada mengaku Nabi <tik> Tetapi dah tak jawatan eh. Nabi bagi orang Melayu dia mengaku dia Nabi Padahal Allah kata kan, Nabi Muhammad merupakan khatamun nabiyin dia sebagai penutup kepada sekalian Nabi-Nabi tiba-tiba ada pula hak mengaku Nabi Kemudian ada pula pengikut dia pula Alhamdulillahlah dia sudah meletakkan jawatan sebagai Nabi maknanya satu-satunya Nabi yang letak jawatan sebab <laughs> ini tidak ada lagi Nabi yang letakkan jawatan tak ada tuan-tuan bila mana dia dilantik oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi maka dia akan menerosul sampai sepanjang si hayatnya tak ada di tengah-tengah jalan dia menyampaikan dakwah, tiba-tiba dia berhenti stop, kemudian dia letak jawatan, tak ada ha. tak ada tuan-tuan ini sejarahnya lah Eh, tetapi yang ada di negara kita Dah ada pula pengikut-pengikutnya Tak cukup dengan mengaku Nabi pula Ada pula yang mengaku Tuhan pula Mengaku Tuhan Ada pengikut dia eh, Lebih kurang 30 orang lah. Hak mengikut dia tu Mengaku Tuhan dia tu ni, eh, ni macam Keraun dan Dajjal lah. eh, Mengaku Tuhan eh, Inilah Keadaannya. Tapi Tuhan Tuhan pun eh, tak boleh maknanya eh, melepaskan diri ditangkap. Tuhan apa dia? Eh, kalau Tuhan ni dia berkuasa. Siapa boleh lawan Tuhan? Dan eh, tiba-tiba eh, ditangkap tak boleh nak lawan Tuhan apa dia? Eh, macam jugalah Kristian mendakwah eh, Nabi Isa sebagai Tuhan. Anak kepada Tuhan Tiba-tiba eh, Yang mana mereka Anggap Nabi Isa sebagai Tuhan itu Dibunuh oleh mereka Tuhan apa Dibunuh Kemudiannya pula Kalaulah sekiranya dia anak Tuhan Takkanlah bapa dia tak boleh nak Secara logiknya Tak boleh nak menyelamatkan dia Kita ni pun kan kalau anak kita cuba dibunuh kita nak mempertahankan tak anak kita lawan tak orang yang nak bunuh anak kita lawan itu kita ha. Ha. tak masuk akal langsung tak masuk akal langsung ha. jadi kalau kita fikir-fikir tengok mana boleh manusia sebagai Tuhan makhluk menjadi Tuhan tak kena langsung inilah sesat dan jahiliahnya manusia sinilah zaman modern kita hari ini pun ramai orang yang sesat jahiliah yang mana mereka itu bertuhankan kepada makhluk bertuhankan kepada eh, makhluk yang bersifat binasa yang bersifat baharu yang lemah yang tidak boleh berbuat apa-apa apatah lagi patung berhala yang dicipta mereka oleh manusia sendiri lalu dijadikan sebagai Tuhan kepada mereka tak ke zalim pun. tak ke bodoh betul -betul. kan bodoh ha? tapi nak buat bagaimana itulah keadaan manusia yang begitu ramai yang sesak dibandingkan mereka yang mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah SWT jadi kita akan lihat sedikit tentang ciri-ciri Ahli sunnah wal jamaah Agar kita termasuk di kelangan mereka Dan kita semua nak Mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Dan kita juga nak masuk ke dalam surga tuan Surga tempat rehat kita Surga ni tuan, tuan tempat rehat bagi orang-orang yang beriman Di dunia ni Orang-orang yang beriman dia mesti bekerja Beramal. Beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Dah tentulah ada rasa penat. Rasa letih. Rasa. Kadang-kadang eh, ada rasa masakah. Kesukaran. Kepayahan dalam kita nak. Beribadah. Kita nak berjuang dan berjihad. Untuk menegakkan agama Allah juga. Akan menghadapi. Jalan-jalan yang. Yang mana yang ada onak dan bum Itu sebab Di dunia ini tuan-tuan Kita letih tak apa Letih kerana Allah Letih kerana kita nak Mencari keredaan Allah Penat tak apa Dan kita nak berehat di mana Dalam syurga nanti tuan-tuan Tempat rehat bagi orang-orang yang beriman Yang mana di sana tuan-tuan Kita sudah tidak lagi bekerja Tidak lagi beramal tidak lagi nak sholat Tidak lagi nak berpuasa, Tak ada lagi nak pergi menunaikan haji dan umrah, Tak ada lagi kita nak mencari nafkah, fak Secara hidup Tak payahlah ha? Masa itu kita hanya Rehat Mengecap nikmat yang disediakan kepada Ahli-ahli surga saja. Duduklah dalam surga selama-lamanya ha? Sentiasa rasa senang Rasa tenang, rasa se, rasa gembira, kan? sebab kita sedang menikmati. Kan? Yang mana memanglah malah surga dulu. sesiapa yang kan? di sebelah hadir bagaimana sesuatu bila bagaimana dia dicelup masukkan surga, celupan sekali dikeluarkan bagi dikeluarkan dia, lalu tanya kepada dia pernahkah kan? dia menambah men men men apa itu dia bila mana dia dia akan lupa tentang nikmat di dunia nikmat yang dia dapat di dunia tuan-tuan dia lupa dengan sekali celupan masuk syurga tu dia lupa tentang nikmat di dunia bananya dia merasakan dia tak pernah mendapat nikmat begitu nikmat di dunia ni tuan-tuan tak dapat dia lupa tentang nikmat di syurga dia betul di dunia dengan dia masuk ke dalam surga sejak sejak baru tu. <tuh> Belum lagi berterusan. Pun dah lupa dah. Begitu jugalah. Mereka yang masuk ke neraka. Juga merasa. Lupa tentang. Ha? Tentang apa? Tentang kesusahan. Tentang kepayahan semasa di dunia. Dia lupa dah. Sebab apa? Sebab keadaan neraka itu. Sangatlah begitu sah secara begitu sekali nampaklah manusia sudah lupakan dengan nikmat di dunia dan juga keazab dia kesusahannya semasa di, di dunia tadi baik pertama sekali Ciri-ciri ahli sunnah adalah jamak ialah al-sunnah sentiasa menjadikan al-Quran dan as-sunnah al sebagaimana yang difahami serta dilaksanakan oleh as-salakus-salak sebagai sumber syariah di dalam semua perkara yang berkaitan dengan kehidupan mereka ini asaf dah ha, maknanya untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah mesti meletakkan menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai rujukan, sebagai panduan sebagai Eh, ajaran yang dilaksanakan dalam kehidupan mereka, baulah dia benar sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sebaliknya, kebajikannya dia tidak eh, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan, sebagai kitab yang diambil pengajaran eh, dilaksanakan isi kandungannya maka bukanlah dia hanya mengaku sajalah mengaku tak jadi nak buat ayniyah yang Allah sebut wa minan nasiy may yaqulu akhir wama hum kan di kalangan manusia ada yang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian sedangkan mereka tidak beriman nampak dia beriman macam beriman hakikatnya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Islam Quran sunnah ni pun, tuan. Ha? kita jadikan sebagai rojokan kita tapi berapa ramai orang yang jadikan Quran dan sunnah sebagai rojokan tak ada tu tuan, tuan, tak ramai sangat hari ni duk dia punya pendapat dia ha? pendapat saya pandangan saya ha? ataupun dia menggunakan akal dalam nak mengharungi kehidupan dia akal tu sebagai rojokkan dia bukan Quran dan sunnah sebagai rojokkan dia ni yang susah buat kan Allah Subhanahu Quran Jelas fa in tanaza'tu fi syai'in farudduhu ila Allah warasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ashanat takwil maka sekiranya kamu berselisih faham dalam sesuatu perkara Maka kembalilah perkara yang diperselisihkan itu Kepada Allah yakni Al-Quran Kepada Rasul yakni hadis-hadis Rasul Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itulah yang lebih baik Dan sebaik-baik penyelesaian Ini formula yang diberi oleh Allah Bagaimana untuk kita menghadapi masalah dalam hidup kita ini Apapun kan, Syaitin Maknanya Apapun masalah Apapun urusan Apapun perkara Semua sekali Sebab Islam ni tuan Tidak ada satu pun urusan Yang tak dapat diselesaikan Tidak ada Semua itu boleh diselesaikan Bila merujuk kepada Quran Merujuk kepada Sunnah adalah jalan penyelesaian tu. So Islam tu dah sempurna. Tak perlu lagi kita merujuk kepada yang lain lah. Tak payah. Kan? Rojokan kita adalah Quran, Sunnah. Ikutan kita adalah contoh kita ialah Rasulullah. Tak ada lagi dah orang yang lebih hebat daripada Rasulullah tuan tuan. Haa. Kan? Ha. kan? Tak perlu kita nak rojok kepada orang lain lah. Tokoh-tokoh lain lah maknanya. Kan itu sebagai tambahan sajalah. Tokoh-tokoh lain itu kita boleh rojok sebagai tambahan. Tapi dia punya utamanya ialah Rasulullah Muhammad SAW. Ha, inilah jadi ikutan kita. Maknanya yang pertama sekali. Rotakkan Quran dan Sunnah sebagai rojok. Itu tanda orang itu dia beriman kepada Allah dan. Hari kemuliaan. Kan? Suka saya ingatkan juga selalu juga orang. Cakap tentang bagaimana yang menyesalkan masalah. Jinayah juga. Yang dihadapi hari ini. Jawapannya. Quran, Sunnah. Jawapannya ada. Tapi. Kan? Orang tak kembali. Orang tidak merujuk kepada hukum Quran dan Sunnah dalam untuk menghadapi jenayah yang berlaku setiap hari setiap jam bahkan setiap minit hari-hari berlaku sampai entah, entahlah, kita pun tak faham kan, tak faham kan? hudud hukum Allah bukan ciptaan manusia, rekaan manusia kan, hukum hudud ni hukum Allah Ta'ala hudud Allah tapi orang tak rojok juga. Sombongnya manusia lagi. Dia mengaku dia beriman. Tetapi kenapa tidak merojok? Dalam kita menghadapi masalah jenayah. Kelainan kalau dia tak ada jenayah. Humpamanya tak perlu rojok pun tak apa juga. Haan? Tapi soalnya rojoklah. Carilah jalan macam nak selesai. Haan? Tak juga. Apa yang malang tuan-tuan. Libat -tuan, pula. Apa dia? Lakonan untuk kan, Menghina Dan mempersembah sendir Hukum hudud Dibuat lakonan tu, Yang melakon tu, pula kan, Ada lakon, Melayu ada, Cina ada, India ada Orang Melayu yang Memegang Islam sendiri Menghina hukum dia Hukum Allah subhanahu wa ta'ala Amatlah begitu sedih Malang kita. Nak sebut ni yang berlakun ke tu, tuan, tuan rosak akidah dia. Rosak hati lingkup sembahyang dia habis pahala dia lingkup. Pasal apa? Sebab dia mempersikai kan hukum Allah Subhanahu. Kalau tak buat Buat diam-diam sudah. Ini dahlah tak buat kemudian memperlekih-lekihkan pula. Bukan hukum manusia. Kita boleh persikai hukum manusia ni tuan-tuan pertikailah apapun tapi jangan mempertikaikan hukum syariah Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quran yang tidak dikhilaf di kalangan para ulama ni bukan perkara-perkara yang boleh dipertikai kan tidak jadi perkara yang jelas sabit dengan ayat-ayat Al-Quran yang ditambah dengan hadis-hadis Nabi SAW dan kesepakatan para ulama Di dalam semua mazhab. al sunnah wa-Jamaah menyatakan. Kewajipan. Dalam melaksanakan hukum jinayah Islam. Hudud. Islas. Ta'zir. Ha? Ia merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama Dengan tiada khidaf. Bukan dengan para ulama Menyatakan hukum melaksanakannya ialah. Wajib wajib ini benda yang memang ada, benda yang tidak ada khilaf lagi dah tapi cuba di perpisai dipersendah-sendahkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala ini semua ni tak sayang <gulia> dia tak sayang akidah ni dia. dia tak sayang sebuah jadi kita kena mempertahankan hukum nasyarakat Allah dan kita melaksanakannya sebuah untuk kita mendapat masalah kebaikan kita akan dapat. kembali kepada kita ha? dan jalan yang tidak ada lain satu-satu jalan penyelesaian kepada masalah jenayah adalah dengan kembali kepada Quran dan itulah jalan satu-satunya tidak ada jalan yang lain tuan. satu-satunya jalan tidak ada jalan yang kedua yang ketiga dalam nak menyelesaikan masalah jenayah balik kepada Hukum Quran, hukum Sunnah, eh? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama. Kiri al Sunnah jemaah awal jamaah yang kedua ialah itiba yang mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkaitan bahawa Syariat Islam telah sempurna sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafat sehingga tidak memerlukan untuk diciptakan amalan-amalan baru yang tidak pernah dianjurkan maupun diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ha, maknanya nak sebut bahwa uh, oleh itu segala amal ibadah sunnah sentiasa berdalilkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sabit dan meninggalkan amal ibadah yang hanya berdasarkan rekaan akal manusia dan hadis-hadis yang lemah serta palsu ha? mereka menggabungkan antara ilmu dan ibadah ini berbeza dengan golongan selain mereka yang melakukan amal ibadah tanpa ilmu sehingga mudah amalan bid'ah ah meresap dan kemudiannya dianggap sebagai sunnah Eh, jadi maknanya kita mengikuti nabi, itibar berrasul, melaksanakan apa yang nabi lakukan. Kemudian tak perlu lah nabi reka-reka amalan-amalan yang kadang-kadang direka itu berdasarkan kepada hadis-hadis palsu. Memang, nampaklah eh? kelebihan-kelebihan tu. Eh, Banyak-banyak. Kabail kelebihan kelebihan itu tuan sebahagian daripadanya disabitkan dengan hadis yang palsu tu yang masalah macam umpamanya bau ni kan 10 buhara macam macam orang sebab kan kan sampai rajus kan orang masukkan dalam group WhatsApp group kemudian kemudian dia post dalam FB dia amalan amalan tu macam-macam dia punya kelebihan-kelebihan ke. selumbuh haram baru ni tuan-tuan sedangkan selumbuh haram kelebihannya hanyalah berpuasa yang mendapat fabrilat pengampunan dosa dosa kecil setahun yang lalu saja. itu satu je. kelebihan selumbuh haram ni tuan-tuan disunahkan berpuasa dan fabrilat ni hanyalah Dapat mengkhafarahkan Satu tahun dosa yang lalu Itu pun dosa-dosa kecil Ada pula hak yang sebut Sampai tu, masuk dalam kan, Kita punya whatsapp dan sebagainya Dia kata Kuasa kan, hari asyurah ni Dia punya kelebihannya Seperti menunaikan Seribu kali umrah Seribu kali haji Seribu kali syahid Kulia Kulia lebih daripada puasa ramadan lagi, puasa ramadan pun tidak apa lagi tu. Sen. Eh, sedangkan puasa ramadan ni lebih baik daripada puasa-puasa sini. Puasa ramadan itu tentang puasa nombor satu. Eh, maknanya letaknya ramadan, puasa ramadan ni merupakan puasa yang terbaik. Yang terbaik itu pun tak disebut tentang kelebihan yang sangat melampau-lampau ini. 1000 kali haji, 1000 kali umrah, 1000 kali sa'i. Kemudian ada pula kan eh, yang eh, katanya mandi hari Asyura. Kelebihannya tidak sakit pada tahun tersebut. Ah ha, nampak, kenapa dia? Eh, sedangkan mandi hari Asyura ni mana ada? Mandi hari Jumaat, hari-hari tu sunat. Hari Ashura tak ada mandi sunat tak ada Tak ada mandi sunat nama dia Ada pula kelebihannya Dia tak sakit per tahun itu Sama juga Memakai celak pada hari Ashura Menjadikan mata dia tak sakit per tahun itu juga ha, Pakai celak sunat Hari Ashura mana ada Dan Pakai celak tu malah sunat tapi tidaklah kelebihan memakai itu di hari Ashura Menjadikan mata dia tak sakit pada tahun itu Tak ada Kemudian apa lagi? Yang lebihnya lagi tuan, -tuan. Apa lagi? Memberi makan kepada fakir miskin pada hari Ashura seperti mana dia memberi makan kepada seluruh fakir miskin Kemudian dia kelebihan itu Macam dia beri makan kepada seluruh fakir miskin Di dunia ni di dunia. Ha, Itu dia lah Hai, siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa yakni berbuka puasa hari Ashura ni seperti mana dia memberi makan kepada seluruh orang yang berpuasa pada hari Ashura Tu dia. Ya. Hai, kita kita memberi makan puasa Ramadan pun tuan. Hanya dapat pada orang yang, ber, yang kita bagi makan juga. Restoran seorang tak lebih pada ni seluruh kan seluruh yang berpuasa mulialah banyak yang pelik lagi tuan-tuan sesiapa yang membaca hasbiallahu wa ni'mal wasil ni'mal maula wa ni'man nasir dia tidak akan mati pada tahun tersebut ah lagi canggih kan, tahun tersebut dia akan hiduplah maknanya kalau begitu tuan-tuan setiap nak masuk Dekat-dekat nak masuk 10 muharam tuan-tuan Semua pakai ingat balik Semua ingat dan supaya kita pakai pakai baca Hasbiallahu ni'mal wakil Ni'mal maulah wa ni'mal nasir Maka kita takkan mati pada tahun ini. Tak mati-matilah kita nampak. Tahan Ini semua tak masuk akal semua ni Tak ada pun dalam nas Tak ada sumber tak ada Right. Bakal logik akal pun tak masuk Itu sebab Hadis palsu ni tu tuan Dia hadis yang tak masuk akal Tak masuk akal right. Tapi orang Beramal juga orang Sebarkan Bukan main tuan Sebarkan setiap ni banyak Itu kita jangan Jangan kita sebarkan Maklumat yang sampai sebelum kita Selidiki dulu Maklumat tu ke tidak Jangan kita sampaikan berita-berita yang tak benar. Ha? Mereka kena kita nak tanya orang, okay lah. kita sebarkan, kita tanya, betul ke tidak? Maklumat ini, ini macam, tidak, macam sudah betul dah, Macam-macam sekarang ni? Senang sangat. Ini rekaan, mesti ada. Mesti ada yang mereka, tuan-tuan. Ha? Kita bimbang ni, orang-orang yang ni lah, orang-orang yang jahatnya mereka reka orang yang eh, mungkin di orang bukan Islam yang mereka reka agar untuk nak ha, nak apa nak memasukkan akan ajaran Islam ataupun untuk nak mengguntuhkan Islam mereka reka lah macam-macam maklumat-maklumat yang palsu kita pun caya je kita pun kira ambil kita pun follow dekat orang lain mana boleh kan ha, macam-macam baca surah yasin ayat pertama hingga ayat kesembilan lepas kita sebarkan kepada 20 orang maka nanti 2 jam lepas ni akan dapat berita baik ah ha, tu dia kemudian kalau sekali tak sebarkan akan mendapat berita buruk ha, itu yang takut tu kan ha, kita hak yang tak tahu ni pakat sebarlah sebab bimbang-bimbang tak kita makna dapat berita buruk pula nanti Ha, nak dapat berita buruk kan Baik ke berita buruk kan Baik-baik ha, kan dia. Ha, Padahal tak ada kena-mengena pun dengan Islam tu Macam-macam siang ni Baca itu, baca ini ha, Dapat itu, dapat ini Mana sumber tak ada Tak ada sumber, tak ada Setelah kadang-kadang dia bagikan bentuk maklumat begitu saja Tak ada sumber daripada mana dia ambil Sumber tersebut Kita patut kita sebut apa sumber dia jadi orang boleh rojok Betul ke tidak Ni main bagi-bagi-bagi Sebar-sebar-sebar Habis Haan, Sebab kita ramai hak jahil tuan tuan Ramai golongan juhalak ni Jadi orang jahil ni dia kira Terima je lah Dia boleh tahu Haan, Hak mengaji Alhamdulillah lah Yang tak mengaji ni tuan dia percaya kan? Oh dia ingat inilah Islam Haan, Jadi habislah Hikup lah ikutlah, tuan tuan Kepulinan Islam itu sudah terjemah. Kan? Berlakulah berbagai-bagai eh, benda yang tak betul dalam Islam itu. Ha, ini dia. Ha? Jadi, sebab itu kita kena lihat dari sudut. Bahasa untuk kita nak apa, itibak di Rasul. Ikut Rasulullah. Rasulullah ini sebagai kita punya ukuran lah. Kan? Saya ukur lah tuan Kan? Jadi kita kadang-kadang mudah sangat terpedaya dengan pakaian ini. Apa-apa Islam bukan diukur semua so, pakaian semata-mata Pakaian jubahnya Serbahnya, jangguknya Tasbihnya dan seumpama Kita dah kata Oh orang ni dah betul Ikut Nabi dah Belum tahu lagi Apa pembawaannya Amalan dia tu Sekarang kadang-kadang orang digunakan begitu Digunakan pakaian tu untuk nak Memperdayakan orang Agar orang percaya kepada dia Sedangkan amalan dia tak perlu Haa, ini kita bimbang, bimbang Itu sebablah Rasulullah ni dia Dia masuk dalam masyarakat Dia tak buat group dia sendiri Kadang-kadang ada setengah tuan Dia buat group dia, kumpulan dia, dia Dia tak perlu orang lain Tak betul Haa, tak betul setia je Begitu ha, Sembah pun di rumah dia Sembahyang pun dengan kumpulan dia je Di rumah, di markas dia dia tak masuk ke masjid Tak datang masjid Betul ke tuan-tuan kumpulan ni? Hanya sembahyang di markah dia Dia tak datang ke masjid untuk bersembahyang, Tak betul Rasulullah datang ke masjid sembahyang di masjid Bukan sembahyang di markah dia Dia tak campur dengan orang Campur dengan kumpulan dia Dia lah yang betul Zikir dia dan sumpah Tarikat-tarikat lah ni ha. Tarikat apa? Tak pergi masjid Rasulullah pergi masjid jadi imam di masjid lagi tu. Ha. ha, ni dia kita nak ukur. Ha. bukan kita ukur seseorang itu seluk pakaian dia. Eh ha. jubah tu, serban, dia. tasbih tu, gamai, janggut. Ha. ha, itu itu bukan. Islam bukan itu. Islam ni dikena ambil kesemuanya sekali. Dia bukan ni juzuk-juzuk. Juzuk ni tinggal juzuk ni ambil dah. Islam mesti melihat kepada semua Zahir dan batik Yang mana jelas Yang mana Islam tu dia jelas Dia bukan satu benda yang disembunyikan Sembunyikan, tak ada Islam ini dia Jelas Dia terang Islam ini dia disampaikan Tak disembunyikan Tak ada rahsia tentang Islam tuan -tuan, Tak ada Tak boleh kita merahsiakan satu-satu ilmu tu kan Kita je, gugulan kita je dapat Orang lain tak dapat kan, Orang lain tak sampai mapam dan sebagainya Dia mapam tinggi dan seumpama je Tak ada pun. kan Islam ni dia hendaklah ni, Sampaikan dan dia jelas Dia terang Tidak ada sesuatu yang tersembunyi Rahsia Orang lain boleh ambil, orang lain tak ada lah. Islam untuk semua tu. Islam untuk semua semua mesti faham Islam dan mengamalkan hidup secara Islam kemudian yang ketiga eh, banyak lagi ni, kita sebut sampai tiga je lah eh, di mana Al-Sunnah tidak mengagungkan mana-mana imam ataupun ulama eh, yang mereka ambil seluruh ucapannya kecuali Rasulullah Alaihi Wasallam. Walau bagaimanapun mereka tetap menghormati seluruh imam imam eh, al-sunah wal-jamaah, terutamanya imam imam mazhab yang keempat. Maknanya kita di sunah wal-jamaah dituntut tidak mendewo dewokan mana mana syekh, mana mana tuan guru, mana mana golongan ulama, siapapun, tuntutan kita tak sampai kita mendewo dewokan, mengagung agungkan sampai fanatik kita terhadap seseorang tidak kecuali Rasulullah seorang Rasulullah ini memang betul lah. dia maksum eh. ada pun selain daripada Rasulullah tentuan ada salah ada silap eh. jadi kalau ada silap silaplah. kita tak fanatik kepada seseorang eh. tak ada. tapi kalau kita lihat hari ini macam syiah eh. Imam 12 tu memang dah. dia fanatik dia memang mendewa-dewakan bahkan Imam 12 ni maksum lebih pada nabi lagi dengar. Kan ha. nabi pun ada juga silap dia dalam perkara yang tidak ada kaitan dengan dosa. Kesilapan yang tidak berkaitan dengan dosa pernah nabi buat tapi tak banyak. Silap dalam ha, masa nabi tak sebut insya-Allah ketika mana dia kata esok datang ha, golongan yang datang ha, orang-orang kafir datang kepada nabi pertanyakan tiga tiga perkara iaitu Ashabul Kafi Ruh dan Zulfarnan Nabi eh, janji besok dia nak bagi jawapan pasal Allah akan turunkan wahyu untuk menjawab soalan itu semua tiba-tiba tak turun wahyu, macam mana Nabi nak jawab Nabi dah berjanji dah esok eh, sampai beberapa hari wahyu tak turun kemudian barulah turun, tegur tegur Nabi walatakulanna disyai'in inni fa'ilun zalika radah illa ai sya Allah jangan kamu menyatakan sesungguhnya aku akan ha, aku akan buat sesuatu besok melainkan iz, menyebut insya Allah nanti tak sebut insya Allah sebut insya Allah itu tak sebut itu tak silap bukan tak berdosa tak sebut tak dosa tuan-tuan tapi ialah eh ni kata dia silap juga tapi silap yang tidak dekat dengan dosa silap betul tapi Imam 12 ni tu, tuan dari Ali sampai kepada Muhammad bin Hasan al-Askari tak pernah silap langsung. Dosa pun tak pernah buat, satu silap pun tak pernah buat. Ha lagi hebat kena nabi lagi. Bukan setakat itu, tak pernah lupa. Lupa pun tidak. Sejak mereka lahir sampai meninggal dunia, mereka tak pernah lupa. Nabi kita pun ada kala lupa juga. Tak banyak lupa. Ha, kita banyak lupa Nabi ada sekali sekali Nabi lupa macam pernah Nabi Semayang Zuhur ataupun asar dua rakaat bagi Nabi salam Nabi bagi salam maka sahabat turut ikutlah Nabi bagi salam lepas habis bagi salam tanya seorang sahabat yang bernama Zulia Dan ha, Zulia Dan ni seorang sahabat yang tangannya panjang tanya Nabi aku serta sekolahku am nasib adakah dipendekkan seorang ataupun kamu lupa Lepas daripada itu Nabi pun sambung lagi dua rakan. Cukupkan empat rakan. Nabi lukuh. Right? Ha? Bahkan Nabi pernah ketika mana dalam solat Nabi baca ayat Quran. Kemudian Nabi langkau ayat tersebut. Sahabat tak tegur. Sebab sahabat rasa mungkin ayat itu telah pun dinasahkan. Itu so yang tak tegur Habis mayam Omar pun tanya Rasulullah. Kenapa saya tak baca ayat kesian kata Nabi kenapa tak tegur dia lalu Omar kata kami ingat kot, ayat tu telah dinasarkan, dia langkau Nabi pun ada juga langkau tu lah, kan, alam gitu jadi maknanya nak sebut uh, kita tidak boleh mendewa-dewakan mana-mana golongan syekh, tok guru ke apa ulama kita menghormati mereka penghormatan mesti diberikan kan, ha. tapi jangan sampai kita melampau-lampau melampau-lampau juga. Ah yang ni yang tak. boleh Tapi Syiah dia ada dia melampau-lampau. Tu yang depa kan eh, sebelum Muharram tu depa sangat-sangat eh, meratapi akan kematian pembunuhan Hussein. Tu yang buat darah-darah eh, tu kan. Tu yang depa pukul diri mereka sendiri. Kan. Sebab mereka sangat sayang kepada Hussein. Sayang semua Kan? Dia sebut ya Hussein, ya Hussein. Ya Ali, Ya Hussein Kadang-kadang mereka itu berdoa kepada Allah Mereka bertawasul dengan Ya Hussein Ya Ali, Ya Hussein eh? ah. Ni kadang-kadang mereka minta kepada Hussein Bukan minta kepada Allah Minta kepada Hussein Minta kepada Ali Macam kadang-kadang Hussein dengan Ali ni Macam Tuhan dah bagi mereka Sungguh eh? Mereka menganggap begitu dah eh, Ini sesat gelongannya Memang sesat sungguh. Tak adalah Bahkan bukan sangat sesat pun, tuan. Terkeluar daripada Islam Itu hakikatnya lah Tapi secara umumnya kita kena sesat lah senang. Sesat pun dah kan. Sesat je lah Tapi hakikatnya memang Kufur lah tuan, tuan. Kalau sahabat-sahabat pun Dia dia kakekkan sahabat Haan. Hanya beberapa orang sahabat saja yang Tak kakek Hassan, Hussein, Ali Fatimah, Ammar bin Yasir Salman Al-Farisi Abu Zah itulah beberapa orang lagi, sahabatnya ha? yang yang tak kasi yang ni semua kasi bayangkan, kalau Abu Bakar, Umar, Uthman pun kasi tu buat, mereka kasi kan sahabat, kita ni buat mana cuba bayangkan, kita lagi-lagilah mereka ni, kita ni lagi-lagilah mereka kapehkan kita kalau so, sahabat pun mereka kapehkan kita ikut Rasulullah dan para sahabat ha? maka makna kata kita pun lebih-lebih lagi ha, jangan itu ha, mereka tu ha, sebab itu memang mereka ni memang sesak kita mana boleh kapeh orang tak semayang macam mana pun tuan -tuan. tak puasa ke tak semayang ke ha, kita tak boleh mengkapehkan dia kalau kita kapehkan dia, kita kapeh Ha, itu hukumnya ha, Bila seseorang itu mengkafirkan seorang Sedangkan dia tak kafir Kafir itu balik kepada dia Kita tak boleh mengkafirkan Kalaupun orang itu tak semayang Kita hanya kata dia fahsyik ha, Dia ahli maksyiat ha, Tetapi ha, Kinikan pula sahabat-sahabat tuan, tuan Yang memang mereka ini jarang-jarang sekali Melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya sayang ada yang dapat saya sampaikan pada pagi ini berhubung dengan sedikit tentang silsiri al-sunnah wal jamaah semoga kita dapat menjadi golongan al-sunnah wal jamaah sentiasa mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala aku qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والشلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مرهما وتفرقنا من بعده تفرقا محصوما ولا تجعل لهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا الشقي ولا مطرورا ولا محروما اللهم جعلنا من الذين اشتمئون القول فيتبعون السنة. أشهد الله على محمد وعلى محمد وصحبه بارك عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.